Salmul 292, Cununa Sfântului Ioan Iacob Bucură-te cu vioase, Ioane, fiindcă prin tine neamul tău, ca un măslin, la izvoarele apelor s-a sfințit. Bucură-te cu vioase, Ioane, fiindcă prin tine dorul bunicii tale, Maria de călugărie s-a plinit. Bucură-te cu vioase, Ioane, fiindcă prin tine via mănăstirii neamți de rodale ales s-a îmbrădnicit. Bucură-te cu vioase, Ioane, fiindcă prin tine schitul românesc de la Jordan s-a rezidit. Bucură-te cu vioase, Ioane, fiindcă prin tine mănăstirea Sfântului Gheorghe Josevitul, a strălucit. Bucură-te cu vioase, Ioane, fiindcă în peșteră cu rugăciunea Domnului Iisus te-ai nevoit. Bucură-te cu vioase, Ioane, fiindcă sfintele tale maște, sfințirea ta au mărturisit. Bucură-te cu vioase, Ioane. Fiindcă prin rugăciunile tale multe suflete s-au mântuit. Bucuri-te cu vioase, Ioane, fiindcă pe mulți ai a ajutat cu harul tău cel neprecupețit. Bucurte te cu vioase, Ioane, fiindcă diamantul spiritului tău pe coroana neamului românesc a strălucit.